בעזרת השם מדבר ספר ליקוטי תפילות, תפילה ק"ג, מיוסד על תורה ק"ט בליקוטי מורן. אדוני אלוהים אמת יחיד קדמון. חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. טוב ומטיב לכל. צופה לרשע וחפץ בי צדקו. קורא הדורות מראש הרוצה בתשובה, רחם עלי למען שמך ולמען אבותינו הקדושים, והחזירני בתשובה שלמה לפניך. ועשה את אשר בחוקיך אלך, ואת מצוותיך אשמור מעתה ועד עולם. ריבונו של עולם, מלא רחמים, יודע תעלומות, מעום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות. בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות. נורא תהילות אדון הנפלאות. המחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, אשר אתה עושה בכל יום תמיד. ניסים ונפלאות חדשות, גדולות ונוראות מאוד מאוד, אשר נעלמו וסגבו מאיתנו מאוד. כי אין אנו יודעים עוצם גדולתך ונפלאותיך אשר אתה עושה בעולם בכל עת. וכל עסקיך ונפלאותיך וטובותיך בכל יום בכל עת, ובכל שעה, כולם כאחד, אינם כאים בשביל התכלית הטוב האמיתי, שהוא כדי לסבב סיבות שנזכה להתקרב אליך ולשוב אליך בתשובה שלמה באמת, שזהו עיקר התכלית הטובה האמיתית שבכל הטובות. ורק אתה בעצמך יודע כל מה שאתה עושה חדשות בכל יום בשביל להחזירני אותי ואת כל ישראל בתשובה שלמה באמת, כדי לתאר ולתקן נפשנו ורוחנו ונשמותינו, כדי שיתארו נפשות עמך ישראל מזוהמתם, ובכל יום, בכל עת ובכל שעה, אתה עושה נפלאות חדשות לגמרי בשביל זה. כי אין יום דומה לחברו, ובכל יום, בכל עת ובכל שעה ורגע אתה מפליל לעשות לשנות הנהגת העולמות בשינויים רבים ונפלאים עד אין קץ וסוף. והכל לטובת העולם, לטובתם האמיתית והנצחית. כדי לרמז להם רמזים בכמה בחינות ואופנים שונים, בלי שיעור. לקרוא את כל אחד ואחד מכל מקום שהוא שם, בעת וברגע הזאת לקרבו אליך באמת. כי רק זהו טובה באמת, ואין שום טובה אחרת בעולם זולתה כלל. והנה אני מודה ומתוודה לפניך, אבי אברה חמן, המלך הטוב והמטיב לכל. על כל החסדים והטובות והישועות והנפלאות אשר עשית עם אמיעדי עד היום הזה, אשר אחר כל מה שעבר עלי, ואחר כל מה שעברתי בשוגג ומזיד, באונס וברצון, ואחרי כל אלה עדיין לא כלאו רוחמך ממני. ועתה מעוררני ומחזקני עדיין לצפות לישועתך ולסדר דברי אלה לפניך. מלבד מה שאתה... אשר מזכני בכל יום בנקודות טובות ונוראות לקדשני בקדושת ישראל, בקדושת מצוותיך הנוראות. אשר אתה מזכני בכל יום לחטוף בזה העולם הקלה והנפסד, החולף ועובר כהרף עין. מה רבטובך אשר עשית עמי? מה אדוני כל תגמולו היא עלי? על כן מצא עבדך את ליבו עדיין להתחנן לפניך ולהשתטח מול רחמיך וחסדיך. ובכן באתי לפניך בעל הרחמים, בא הישועות, גדול העצה ורב העליליה. שתורני באמת דרכי התשובה ותהיה עמי תמיד, ותבריכני בכל עת ושעה בדרך הישר באמת, באופן שאזכה מהרה לשוב בתשובה שלמה לפניך באמת חיש קל מהרה. ותורני ותלמדני הדרך האמת לאמיתו איך להתנהג בעניין התעניות, אשר גילית אוזנינו בכמה מקומות בדברי רבותינו זכרונם לברכה גודל עוצם מעלת הצום והתענית שהוא עיקר התשובה. אבל לעומת זה נמצא בכמה מקומות שאסור להתענות בלי רשות החכם האמת, ובפרט מי שהוא בן תורה, שהזהירו עליו רבותינו זכרונם לברכה בכמה מקומות שלא ירבה בתענית, שלא יתבטל מדברי תורה. ואתה אדוני אלוהים אמת, לפניך נגלו כל תעלומות לב וכל הספקות שיש בליבי על זה. ומלבד ריבוי המניות שיש לי על עניין התענית מצד כובד העניין בעצמו, נוסף לזה ריבוי מניות המוח מצד הספקות הרבים שבלבי על עניין התענית כאשר זכרתי לפניך. על <אז> כן באתי לפניך מלא רחמים שתזכני לידע בכל עת איך להתנהג בעניין זה ובכל העניינים הנוגעים לעבודתך, ולא אבלבל את דעתי הרבה בין הספקות כדי שלא לבטל עצמי ממעט עבודתי. רק הסכמיתך לישוב הדעת אמיתי. ותדריכני בעמיתך ותלמדני בכל עת איך להתנהג בכל העניינים, ובפרט בעניין זה של תענית. בזכה על ידי התענית להכניע ולבטל גשמיות גופי הרע. ובזכה לבטל המחלוקת הגדולה ולהמשיך שלום גדול בכלליות ובפרטיות. הן עוצם המחלוקת מבני העולם שהם קמים תמיד כנגד הרוצים לכנוס בקדושת ישראל באמת, שעומדים כנגדם כמה מיני חולקים ומונעים ומלעיגים בכמה אופנים להטוטם מנקודת האמת. הן עוצם המחלוקת שבלב, שכל מה שאנו רוצים לעשות בעבודתך מונעים אותנו הרבה מאוד בלי שיעור, אשר כמעט כשל כוח הסבל. כי כל מה שאני רוצה להתגבר, לתאר מחשבותיי ורעיוניי, מתגברים כנגדי בלבולים רבים במחשבות זרות וערעורים רעים, אשר כל זה נקרא מחלוקת. וכנגד כל אלו המחלוקות צריכים תעניות כאשר גילית לנו בתורה הזאת. ועל כן רחם עלינו למען שמך והורני ולמדני וזכני לשום אל ליבי להבין ולטענות הרבה כי רצונך טוב באמת באופן שאזכה על ידי התעניות להכניע או לבטל כל מיני מחלוקת. ואזכה להכניע או לבטל כל הרצונות הפגומים שלי. לבטל כולם כנגד רצונך ולדבק ליבי באמת אליך ולעבודתך אמיתית. ולא אסור מרצונך ימין ושמאל מעתה ועד עולם. ועל ידי זה תזכני שיתבטלו כל הרצונות של אחרים של המונים והחולקים כנגד רצוני. ולא יהיה כוח לשום מונע וחולק לבטלני נכנס לשלום מעבודתך אמיתית אפילו כחוט השערה. והתבטלו כל מיני מחלוקות שבעולם. אין מחלוקת מבני העולם, אין מחלוקת שבליבי, הכל יתבטל לגמרי. ואזכה לשלום גדול באמת בכל הבחינות, באופן שאזכה לשוב אליך באמת ולהיות כרצונך הטוב תמיד באמת מעתה ועד עולם. זכיני באחמך הרבים לשמחה גדולה, רבה ועצומה תמיד לשמחה ולעבודתך. שמחנו כימות עין איתנו, שנות ראינו רעה. וזכיני באחמך הרבים לקבל יום הכיפורים הקדוש בקדושה גדולה ובשמחה רבה וכדווה עצומה. ואזכה לקיים כל החמישה עינויים ביום הכיפורים בתכלית השלמות כראוי. ולהתפלל כל החמישה תפילות ביום הכיפורים בכוונה עצומה ונוראה. ולהתוודות בכל מיני וידויים ולהתחרט על העבר בחרטה גמורה. ולעזוב באמת דרכי הרע ומחשבותיי הרעות והמבולבלות, ולכבד עלי בקבלה חזקה ונכונה לבל לשוב עוד החיסלה, ולבל אעשה עוד הרע בעיניך כאשר עשיתי, ולשוב בתשובה שלמה לפניך באמת, בשמחה, ביראה ואהבה, ולבכות הרבה מתוך שמחה. מלא רחמים, זכני לקדושת יום הכיפורים האיום והנורא והנשגב מאוד, כי הוא יום זה גדול וקדוש ונורא ואיום ואדיר. יום אחד בשנה אשר בחרת בו לעמך לסלוח עוונותיהם ולחפר פשעיהם ביום הנורא הזה. רחם עלינו וזכינו לקבל יום הגדול והנורא הזה כראוי ולשוב בתשובה שלמה באמת, באופן שתסלח ותמחול ותכפר לנו על כל חטאותינו ועוונותינו ופשעינו העצומים והרבים והכבדים יותר מכל הים. ותעזרנו בזכות עצם קדושת היום הקדוש הזה ובזכות התענית הקדוש של יום הנורא הזה. יום צום הכיפורים, שנזכה על ידי זה להכניע אצלנו כל הרצונות אליך תתברך, להכניע ולשבר ולבטל כל מיני רצונות שלנו כנגד רצונך, עד שלא יהיה לנו שום רצון ולא שום תאווה כנגד רצונך כלל, באופן שנזכה להיות כרצונך תמיד ולבלי לסור מרצונך ימין ושמאל, ועל ידי זה נזכה שאתה בהחמך תבטל רצון אחרים מפני רצוננו, ויתבטל מאיתנו כל מיני מחלוקת שבעולם. אין מחלוקת מבני העולם, אין מחלוקת שבעצמיי, אשר עתה אין שלום בעצמיי מפניך אתתי. וכל מה שאני רוצה לעשות, איזה דבר שבקדושייה יש לי מיניות רבות ועצומות בלי שיעור, בעיקר מיניות המוח והלב. והכל אזכה לבטל על ידי התענית הקדוש של יום הכיפורים הכלול מכל הימים, של כל השנה. כמו שכתוב, גולמי יראו עיניך ואל ספריך כולם ייכתב וימים יוצרו ולא אחד בהם. ודרשו רבותינו זיכרונם לברכה זה יום הכיפורים. רחם עלינו וזכאנו לשוב בתשובה שלמה באמת בכל השנה, ובפרט ביום הכיפורים הקדוש, ועוזרנו לטענות התענית של יום הכיפורים בקדושה הנוראה והעצומה, ובשמחה וכדבר רבה באמת, באופן שאזכה על ידי זה לקדש עצמי מעתה ולידע איך להתנהג בעניין התעניות בכל השנה כולה, ולהיות כרצונך טוב באמת למען לא יבוש ולא אקלם ולא יקשה לעולם ועד. מלא רחמים, אתה יודע כמה ימים מתים מופגרים ממש, המונחים במקום שמונחים על ידי ריבוי ועוצם פשעי העצומים והרבים מאוד מאוד, שעשיתי מאותי עד היום הזה. אתה יודע איך הוצאתי החיות מימים הרבה, בחזריות גדול מאוד, ולא די שלא הוספתי על הימים חיות מלמעלה על ידי תורה ועבדה, אף גם הוצאתי מהם עצם חיותם לגמרי על ידי ריבוי עוונותיי שעשיתי בהם. אשר תיקון כל אלו הימים המתים הוא על ידי תעניות רבה, כאשר גיליתם על ידי חכמיך הקדושים. רחם עלי ועוזרני ורושני בהחמיך העצומים ובחסדיך הנוראים והנפלאים, שאזכה בכוח התענית הקדוש של יום הכיפורים ובכוח של כל התעניתים, שזכה לי בהחמיך הרבים להתענות בחיי, שאזכה על ידם לתקן כל אלו הימים המתים, ואזכה להתענות הרבה כל כך, עד שאצטרך להשתמש עם כוח של ימי היניקה, וכוח באופן שאזכה להחיות ולהעלות ולתקן כל הימים אשר עברו אליי מיום מאותי עד הנה. ואזכה ביום צאתי מן העולם לבוא ולכנוס לפניך עם כל הימים של כל ימי חיי בקדושה גדולה. ויהיו כל הימים של שלמים וקדושים וטהורים ומתוקנים בתכלית התיקון כרצונך הטוב ולה יעול בכיסוף הקמך. עוזרני עוזרני, הרשיעני הרשיעני, עשי מפה ללחיים, לבל אהיה כמת חס לא אמוד כי יחיה ואספר מעשה אייה, שמח נפשי אומללה מאוד, עלובה מאוד. על ידי תעניות הרבה שתזכני ברחמיך לטענות מעתה, ואזכה להתחזק בזה הרבה. עוזרני מלא רחמים, הושיעני מלא ישועות, רחם עלי מלא רחמים, גומל לחייבים טובות. שגמלני כל טוב זכני, להיות מזרע ישראל, והבדילני מן הטועים, ולא, ולא עשני גוי. גומלני כל סלע. ועוזרני מעתה לפרוש את עצמי מזה העולם לגמרי ואזכה להעריך אפי בגבורה גדולה ולכבוש את יצרי ולמשול ברוחי ולהתחזק בכל עת עד שאזכה מעתה לסתום עיניים מחזודי עלמא לגמרי ולהתענות עניות רבה והפסקות שלמות ואתה ברחמך תקבלם באהבה וברצון ותקרבני אליך ברחמים רבים וצמח את נפשי תמיד באופן שאזכה בכוח הצדיקים האמיתיים לתקן כל מה שפגמתי מאודי בחיים חיותי וכי להכיר אותך באמת, ולעבוד אותך תמיד באמת, אני וזרעי, וזרע זרעי, מעתה ועד עולם. אדריכני בעמיתך ולמדני כי אתה אלוהי אישי, אותך קיוויתי כל היום. הורני ה' דרך חוקך ויצורנה עקב. הורני ה' דרכך, אלך בעמיתך יחד לבבי ליראה שמיך. הורני ה' דרכך, עונכני באורך מישור למען שורריי, שלך אורך בעמיתך, המהנחוני יביני אליו קדשך ואל משכנותיך. כי לך לבד עיניי תלויות השקיף ויראה אדוני משמיים. ובילו יצאן ימרי אפי והגיון ליבי לפניך אדוניי צורי וגועלי. עושה שלום בימומיו ובהחמיו יעשה שלום עלינו על כל ישראל ויאמרו אמן.